ست کتابونه کې دا څنګه خبر د اسلام سره او د دې حکم حرام بس خبر دا دا دی او جوازه دا څنګه خبره ځان طالعه و نه او تاسو علامه دا کری دا کتابخانه په کتابخانه کې شې کتابونو کې دخل په سري کې اسلام سره مسته سره دا اړین ټول کتابخانه مطالعه او عبادت او د مسنو ته تا انعام درکما ته نو تاسو کتابخانه کې مراد مطالعه نه کډه د جاسم تعالی نورا غلن به سلام سره کتابونو کې نشته تاسو یا دې خلاصہ کتر په خلاصہ باندې ته وي چې سموزه مت حدث شرایته د کتاب مطالعه کوي دا څنګه؟ څنګه راته ولا څور دی؟ سموزه مت حدث شرایته قراته کې څه کېږي؟ موږ یې مصوبه باندې دیګا. په دې کتابونو کې کېږي دا کتابونه څه څه دي؟ څنګه موږ خپل څه د کتابونه ته راکړي؟ څه څه دی نه صحیح راځي د مصنفونو د کتابونو ته؟ شاید نکاله څنګه؟ نا له څنګه دا راته کوي چې له دې څخه لېږل لري هغه د کوی له دا لیکل لري او زم که هغه بادشاہ تاسو نصیحت تقریرې کوو نو تاسو اخلاقه نا له دین کې وايي کو نو خاص پښتو را د کوی په غاړه و اتماسو او د بلان نه ایم الله تعالی आवाज صبر ورکو کوی نه اعلان نه ده کوی دولار او نه ده حته نه او ایم الله تعالی سلامت موصول کړي دا نه غواړی خسرته علي کلمات دې هاغا <حزا> ما کتا وا فلن اخر ال ما ذات المحبوس عن الجماي والجماعات ذلك العاصف طوي جهار د جني او د جنو دا جميع ادوار نه خبرونه کړل دي المحبوس عن الجماي والجماعات ليس جميع تقريبا انه چې د جنمندای نه درته وايي د کوی نه اگر ملګر کتاب دیکله نه چې لاسه دا هوځونګه په مجلد کې خاصه چې دنیا ډیر او دو کنی ری بار اواز ورکاو نو سلالان ده کتابو نو سلالان ده متعالیقو شیو ندعو دستریقو اوازا قوث بے کهو شی او فاتشو جمعرانا فاتشو جمعرانا فاتشو جمعرانا المحبوس عن الجمع والجماعات او مصوط او خلقو تل ایو او ایو حیرانی کشی خیبرو دی غلمو دی علومو تا دو سمرا علومو شی با کین آسره و تاریانو گیا شیصو بی شیصو بی تا یاو کلیم مقرره به تند راځي او یاو علیم مقرره تاریخ نږي چې ما په خپل ژوند کې پتا کړره کې یاو خبره دوباله بیا چرته نه ده کړې لکه لکه ما چې خبره شوهه لکه طالبان په خپل کې خبره بیا نه دلاغله هر څه کې دبل نه نه او بل څه دبل نه نه څنګه ګټلې دي د کور کور د سر کې دې دا دا په د سر کې دوبره ما کو دي کنه څه نه كما قريب الشرق دي اخذي خبرات السدادية كالاقية يدانشت ودانشت نسوه غورا نسوه بجير سوه كما وقاد حادثة إلا ولا ذكر في المذهب في كتب المذهب اما بذكرها صراحة او بذكر قائد الكوليت تشملها او شكا مخالق داخل لكي لعدم الابتلاع متعلاق لنشتاو نشتاو نشتاو نشتا نشتاو شيء نشتاو نشتاو نشتاو ولذا الله كتب الفروح على ذلك دې باندې مصنفی له هغه کتابونو لیکل چې دا موضوع تر دې څو بالکل څرګنده نه چا ته معلومېږي او دا یو کې فرق څه دی دغه ته فرق څه ته معلومېږي یو فرق دی نشته او څلګه فرق دی باندې سنت ته د دې باندې مکروه دي د دې باندې سنت یې غنو پټه باندې څه ده کدا دې شیال ته دال څه لاسته په خلې لاسته یو د خوځو خو یو د برخه او دا سره او که په دغه باندې نوو سیاحت سنن د کډی باندې واکه سنن د نه واخیږي که تاسو خپل استعمالو دا د دل اصل کې په ظاهر نه نشته الفرق دې نه نشته حضور په کوم کې لري دې کی کې لري دې کې فرق بولله چې نه حضور په دغه څه دی بلکنه نشکړه داوی چې دغه کتابونه د فرقونه و عليما څخه حلوا تا را دې زمانی د جوهانا چې کمیدا د منا څخه په یو کې نه تلای راي دې کله سره حدیث مستری تے اروا چې هغه وحنتا جواندې تاغه به کولای ته تجيب النفوسه غردولا ته <تضحك> ني غردولا کومه دي نو موږ ته <تضحك> خارته تا کاړي دا موږ خو دې ته کاندې وته موږ او کدا دې ته وشه خاصره پسيته کوي وفرته دې الله نه امام څه فرق بیان کوي دا مسلمان روان دي بل کفر روان دي یو ډېر روان دي بل تھول روان دي محبت روان دي بل دعوه روان دي له هاغه د بیل په قياس فَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَرَقَدَ نَحْنَا فَوَجَهُهُ أَنَّ رَبَّتَ مُنَاسَكٍ لِلنِّكَاحِ لِكَوْنِهَا مُنَاسَكًا لِلعَصْمَتِ دِيكُ پر صاحب انسان لا انسان غیر معصوم وگر دیلام او طلاق را چه و فتعذر عن طلاقًا لخلاف الاباعت <سؤال> وخلاف دلی خبر اغان چو سرے مسلمان شو او بلن مسلمانی اگر اسلام نے انکارو کی لئان نوی خوط الانفاق بالمعروف تجب تصریح بالاحتان علام ومرو ومثل او سیطا ترشو ولها وقف الفرقات بالاباء على القزايد دغه ځواني چې ول اسلام جوړ راول او اندازه شویلې چې په اسلام باندې نکاح ماته کاږي قاضي ته ور راو او را کله شاديګه کله کډګن بعد به پېښل وکا چې ته يومسنه معنی او بلته اسلام مکدله له هاوساني کامنګ ماته کلا ولها ذا په دې وجوانی چې کفر اسلام کې ډېر پړک دي توقف الفرقات بالاباء على القزايد ولاده توقف درې دته بسو ګډم ماشني بس زيرو سلام غرو غنو اوخدو اوريدن او مينو واغه کتابه غړايي صدافسني دا کتابه مکاده احترام ما د څان کتابونه آ مازه کتابونه فصلي د خدو دي یعنی د خدو دي لواني چې مونږ نه ده او هغه څه سره کولا چې موي واز شاعر الله صلی الله عليه وسلم نن بسم الله الرحمن الرحيم الله ولا حول ولا قوه لا تحل شعار الله ان الله نزلنا نشانات في قناتي صار لا تحل مناره قابل الاحترام لله بجماعتنا كرام خانكعبد الله دا عبادتنا كرام فراند الله بديننا كرام طيران الله بدين شعاتنا كرام فضل قابل الاحترام متفوت دفاقه كمي ارسلكوا في قناتي کله څه وګنږه راځي که تاسو خوله وکړي اوځي نو نشه راته کېتابونه موږ دې موږ موږ ورکوو چې چې څه کرا تا څنګه له له نه کیږي او ستره له یم راځي چې موږ ته ورڅو کټا چې څنګه خبرې کوي؟ ایا ښه راځي؟ نو مله څنګه تاسو نور مې نه تابعو. اګ تاسو ته زه نه هودي جننه تاسو نو نه انګارې. تاسو اوس د سویلې ځای کې. د خړې کتاب لري، د خړې دغه شی ښکلا. به احترام مشاع په دې کې نشته. د خړې کور هغه خپل وړاندې شته، نسبته د 34 د خړې سره. ا خړې خړې شو یا را د سکارډه راځي چې د پښتو په اړه خلک خلک غوښتل لري. دا خبره هم تکایزه لري چې دڅمنه وایي. زه دا درخواست پر تاسو کوم چې بالکل څه تاونه وته. زما شابه ګراله ان مشلات ابو خارم دلی. موږ ګوڼه او سلیټ د کتابونه خو په دغه ځه هم ته ورغړل کی. او که تاسو چېرته کوي له تاسو څخه پرامل دي. ته چستاته دغه نه مونږه نه څلونه نه نو په اوه مخه تا کې نه یې ځان هېڅ نه سره مګینه خدای تاسو ته ډېره سم وخت ورک کینې خو کېلې نه موږ مونږه ننګاراو یو نه موږ مونږه ننګاراو ځای کار نه چې موږ ننګاراو یو تاسو پوهې خلکو ډېر ښه فرشته وګورئ کې خدای راضي نه لا خو راضي مخه ته یې ما أ Darwin المتحوا كان العمل وأقولte هدف لم يصل حول ليشبك هدفوا إخوتي على ذعب الاخول وإخوتي wherever he is بحطة الله قال calculations este melhor possibilitetjoTrijohnという för CORSA الإنvers الذي ي bicyه الفضل وا ده ولو القلا ده بت لا طرفوان بدلين بنادا بت لا طرفة دران ا وي بدلين نا ولا عامي نبة الحرام كان مات د خد ك توان دغ بدل ب ده ولاي مرب الحرام كان مكتس د خد الك تواندي عغ ت احترام شو او خ تاقود اس legendه ب galaxies دارمه player احترام نذده داقود تاجب دیهم ده تاقود تاجبه خلصفه ده تاقود تاجبان بازده علم بانده ذاغونه کاغذ ارف recur اسکول ماستران او شرته ماستران او شرته بيه غیری خراووو و شرته به جره مندهat و شرته به ثقوشو و شرته علم دے کاغذ نها عبارت مده علم دا احترام ما عبارت عدن الله والخديه تعظيم برسول تعظيم الله تعظيم فكري منعك اشفق حول شهانات دا كفر ده الله باركيهانات الفاظ والكفر ده رسول الله باركيهانات والالفاظ والكفر ده كتاب الله باركيهانات والالفاظ والكفر ده دين باركيهانات والالفاظ والكفرك الله لا تخلصا الله ما دي نشانات دي حمس دي معنا دين بهرماتي كفر كفر ده دين ده ناخذ بهرماتي معنا دیم لا تحلو دیمان آیتا شرکمات نخوی زرگیده لده قادر احترانسا پس تک نظر من آیتا کتل دادی مزان لکارو کوتا کتاب دو خودید دی نخش ولا پس تک نظر کو دادی مزان لکارو کوتا او یارانی سیکل مانیو تلید پاسده دا ہیو پاس چیو بی پسنگا تالیده کما صالیو حمار نسال وانساییو حمارنام باتر را تزکر کارا کیجئے چو حماری قوزبانی پاسده تالانی که خودا ومثل حمال غزانو كيف تخذت حمال دلان جلتا دلان لكذا حمال ما بطراتا جاركيه فكتاسو عالفتك من شاته مجرد من تريو من تخشيطي اختلق منان دمره لا شكور صلاة بيدا دين مرگري شو لنباسو فدنيا سيخدخ دلام بسم الله الرحمن الرحيم ثم ان كان الزوج هو المرتب فالها المهر اندخل بها ونصف المهر ان لم يدفل بها وإن كانه المرتبة فصلاح كل المهر إن دخل بها وإن لم يحل بها فسلام مهر لها ولا نسقط لان الخرقات من قبلها ما كما سردا على نواكي هركل يوكاس مرتبش ويا وكاز مرتبشان مثال ما تشولا دهوذريكا ده في سبطينش وساكنيكه حماتش مهر ثلاثهكه حماتنوي فكيف تصريان مرتبش او كما سلمان مسالی ارتدا دراغه د جناز دخول نه بعده نه کول محر لازم ده مسالی ارتدا دراغه د جناز دخول نه مخه نه محر لازم ده ځکه محر لازم ده چې لکه د نکاح د ماته به ولا اثبات کړی پداده کړیږي دا هغه چې صحیح کړه نو دا والته ته ته کاځه به څه څه نه ځان مرتي که څه ته تردا ته راځو چې څنګه مرقاله شول نه نکاح نه داده د دخول نه مخه ارتدا راځي نو محره ختم شو دا دغه چې په خپل باندې خپل نکاحات کړه دا الكاثر طریق دخول نبا در پیداګراوه نو د اسلام په حالت کې په دخول باندې حرام هر موقع کار شي دا اوس پیداګبان نه پاتلېږي ثم ان كان نذر هو المرتد صلاحه كل المهرى كثرت خاون موقع دشو نرخ د پاتول ده ان دخل بها ته دخول راغلهم ونصف المهر الا يدخلها وان كانت هي المرتده صلاحه كل المهرى ان دخل بها او کژا کژا موثقه دخول راج نه کل مہر ده زکه په دخول باندې په حالت اسلام کې مہر مقرر شو لے وای اللهم يدخل بها طلا مہر لها که دخول نو راغره مہر ختم شو زکه اخذه طخل باندې نکاح ماته ده نکاح باندې په خترا نصام ورتاو ولا نفقت عنه په متاقي ختم شو زکه فرقد دا غره طرفان راغله ده و اذا یتقدم عنكم مسلم ما اسلم ما, ما ان قرنا علی نکاحهما استحانا ما... خدا خاون دوالا پیز زیدانی مرتد شلو بیا پیز زیدانی مسلمانان شلو و داوی نکای در قرار دا استحطانا در استحطان تقاضا دا زفر تو بی یبتلو دا باتلی بیان ردت احدهما مناسیت و فی ردتیهما ردت احدهما زفر تو بی سهر کلیو کاثرشو نکاماتی دلا مددوالتو کفردانی پا طریق اولا سر نکاماتا پا کالدا زکا دا دوالتو کفر کیو خاما خارا غل لأن د نری ح هما منیتتون د یو کا سر تعداد په د نک سره مناسی او دواال کو کفره یا صدادې خو ولما احنا صداوي چې د طولو نکات ک کفره او اسلام را نکائ نتیږ بنا ما ان مدن حنیفا د ارت د سلموم او محبت ر اللهه تعال ضا با حالی م د تجر ان کےهت۔ بله حنيته چې دغه یو پاداوار چې په ځل باندې مؤتشر شو زکات انکاروکو راغره نه باد چې مسلمانانو سره یا چې شو دا هونه کاونه برحال پرې کوی چې دا حکم نه کوي ته تاسو ته داد کړو ټولو له حاځاني کاونه بیا تاسو کوي وعدت منهم واتون معلجهاله التاريخ دا هیڅ خبره نه و چې د خلکو بالکل په ان او په سات باندې کو فرختار کړی چې دا استمخینه تر روشنی دا نه کلا پته خل له کې ولا چې په دې کې مقدمه واخره کم یو او اعلانیت توسل ټول له ځل باندې کو اعلان کړو نو گویا چې دا ټول په ځل باندې په حال کلامه ته د اعلان ته د کول حکم ورنکاو له لما حما بعد ابتداي فنی کا حب نه هم دوال مرت شروع بابتدان نب ي مسلمان شوقابلبل مسلمان ن شوو م بیا کا ما تشخت مشهه دت تو استستان کللابدستان مررفو لفرار آخر علىردتي ب او مناف کو دا منناشر پشان دغه اول سم له موطش بل مسلمانو بیان کما تاوا نو دا شانتی کولای او قسم سلمان شو د یتلاق په پښتن بیان کما تاو غوړول لا بعد القسم قسم ولیکې کدن حساب ما بین کې عادل او انصاف تا شه سره مثال دو د نیکره د ريکرې څلوې دنه د هغه لپاره انصاف کول ما بین د رجال کې آیات کریمه تر فرازی کپاین خېفتم الله تعالی توحیدا او ماملکت ایمانکم ذالک قالنا الله تعالی کثوداخ کلاشتاه ک انصاف نشې کوله نو به ذنیکاوونه ګناه ده ک انصاف نشې کوله او په انصاف باندې قدرت نه یي نو زه تاسو ته اړونډه کوم نو ګناه ده به یو نک ه پکې ساتیدا ذالک قالنا الله تعالی به یو نک اړین پاج تاسو ظلم ونشي ک دوی چې نه هو کاږه غند پاره کوته تانه یې به چې څنګه ورته دا بازار غوښنه کوي دا بازار اولم نه هغه به هر څې نیو پخپل لاڅان چې د انصاف را نرانش نو انځانی یو زلمړ ز بازار ما بل انځانی توا یو شان دی دوی ته کور واخيستاو حاډه دولا مې یو نیمه د اوسره ملګری د بل سره واوته واځو ته تخصن دی مچاته په څه زکه انځانی یو ډېر د د داتنصيب کولو ته ډېر یو یو په دغه سره ملګری کلا نو کې لې شي واه په دای باندې کېږي نسیحر یہ تدخو جیدو سیکیم اقدار بانے برا برشن ورسی گرہن پر پکا جاوانو خو مجیل صلی اللہ علیہ السلام بغیر اللہم حازا قسمی سیما املکو فلا تو آفضنی سیما لا املکو اے چې چکم کار زماد اللہ سلام دے سپاہ کی پورا مساوات کو ما حازا دا جنا عدل اپ مادن بن ساو کی سیما املکا چکم زماد اللہ سلام دے فلا تو آفضنی سیما لا املکا چکم کار زماد واسن وادی پای چک نبی صلی الله علیه و سلم د لات نه کم کار بهر دا انسان په زړه محبته او دا عداوه او حسد دا غیر اختیاري زمي دا انسان تل د سره محبت دا چا سره دا غیر اختیاري معموله دا نبی صلی الله علیه و سلم په نسائو کې محبته له سره او د الله تعالی څخه دا نه اختیاري خبر نه و چې دا یې سره محبته دا کم او د بری صلی الله علیه و سلم محبته کم واه خه زمامه نو کوم امور چې د انسان په اختیار کې د نه نی، <تضع> دغه د انسان د اختیار د نه د امور ته مکمل مساوات د نه تا او حق د ترکیی. البته کوم د لواله معاملات د ظاهره خبره ولاو چې دغه نه د چا کوم خلک چا اختیار ویل معاملات په پای باندې او خدای په لغه امور کې د نه مساوات ضروري نه هانت شوی یو د مساوات امور ترازی نو حوادث وننونو ته طرحه مرته کاری. دا څوک نن د دا به هر حق الیکم مساوات ده زم د هغوی کم وړم راځم هغه لباس جامه په جامه لباس کې مساوات ده او زم د هغوی کوم ضرورت راځي ژوندۍ نه هغه پلاست تا دي نه پراژي مساوات ده او څلورم د هغوی دشتي حق ده د دشتي په فقره هغه سره مساوات ده صدا ټول حقوقان ته هر کښه پر کړا تللی شي دا ګډه مساوات هسته ده او غیر نه نور څه کم معاملاتي هریک زنی کې مساوات د اړتیا ده زنی کې ضرورت نه ده دا چې سفرونو په معاملاتو کې ټولې خپلوان وي چې څنګه خپل حالات د ورتنه کې کې مساوات نه زنې زنانې مساوات وروازول ورشباش کوله ورسره په عمر کې خوان ته اختیار چې مجان سره بوجو کوم کور کې پاتې کیږي ورسره معاملاتو کې مساوات ده ضرورت نه لري یعنې ټول تو چې جماعت کې مساوات ضرورت نه لري دغه جماعت او تاج انسان څخه ترته د اختیارې عمر نه دي انسان څه د برابرۍ سره سره برابر نه د مساوات ته باید دا چې په دې کې ځوا او ځان د ورسانته یو کله لا تاسو مساوات شوی د بلاتو غوښته مڅاوات شلا نو لسکا لا موږ د ټولنیز اجتماع د ورته د نواب د دعوتو ته مساوات باندې د حقوق ورکېږي البته چې زه په بلته وي چې سماع فصح متاطا اجازه کړی د استاد شون او د لویو باندې خاوندونه اجازه ملې او کله کله خاوند د هغو حقوق نپوره د هغه د مرزینو خلافه نو د لویو باندې او قادر تھے درماں موافق خبره ده کہ حقوق میں جادله حقوق کو کر دی نجاحوان بنانا ہے حدیث شریف کے اندر جو کتاب اختلام نکلی ہے من كانت له امراتان قال علی الصلاۃ والسلام من كانت له امراتان فما لا یحذرهما في القسم جاء یوم القيامه وشق رائیل یہ کیسے ہو جب نکلی جب جانہ ہاری اور دو درمیان کے انصاف پر رجن سے نہ کہ قیامت یا ایا مال خیاما وشقه مائل یو ترف د ایمایرز مګی ترته نوچ دی کای دا ثانیل کله پالج والا شان د رنگ سره لایګاوی البته دا د انصاف او لتقاظه به حقوق درمیان کې دا چې سره دا یو نکاح کړ د امین سره او یو نکاح کړ د کورو سره نو د سره ولا حقوق د امینه د شندي او د امینه ولا حقوق د کورو ته نسبت باندې پنيو دی نبی یاد حقوق په باد کا ځابه نه بریمه څه حقوق هغه د امری او دوی سه حقوق هغه د توریږي ان په دایونکی ای ویسل امری او دوی سه د فری ورګر دیږي دا سمه خلاصه تکرار دیږي بعد خلصه دا باب د بیان د انصاف او د تقسیم او د عدل د النساء او د کډ په اړه ځان کې فاذا کان الرجال و امرااتان یؤتط و سد دی یا بریریه صلیلی هر عليه اعيان لهما ما كل قسم لازم ته دغاني کدا له ټول په دنيا کې ان تاسو په تقسیم د امور او د فقوق کې د تر یو نه کان تاسو یې نه کلا د والا با شریدي او د والا یا یو با کرا بلا سیدا د کوم مساوات یې کې فقس نشته شي جا قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له امر اتاني وقصد وو دون اتردين وما لا اله حضاهما یو ترست بالك المائلشو في القسم تتقسيمك جاء يوم القيامة وشقه ما الام رابش دقامت فور ازباني او ترست رفد حربلك المائلوشی مائن افارج بو اهلی او اعشاء رجل اللہ تعالی انها فرمائی ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يادلسل قسم نبي عليه الصلاة والسلام فراد القوت اگرونه وکول دا خبر به ثوره اللهم هذا قسمي فيما <تصفيق> امرك اي الله اعظم له تقدريان چې ادم معاملې کوي چې قدما الله سلام دې ملي چې بل خبره واه صلات واخيرني فيما امرك يعني زياره المحبه او تم محبت غير اختياري و لا تصل في ما علينا حديث شرم مطلقا ذكر غباب په تفسير بيان نشو خير امي هو دا سيدي ادب سره چې فرشته کې بجنه والقديمه والجديده سواءنا او پدې کې زړه او ځوان او ځوان د برابرۍ یوه د مخشه د برابرۍ څخه دی دا د واده وه شانت دي ډېر خلک د ژوند باندې کین حاو د مواتله لري الله په توورها کلمعلق دا د هغه شانت سره تر اسماجني په درمیان کې راګوند کی چې نه بارقته نشته کوی د دې شي دا د خلک باندې نه نه باندې سره وخت لپاره حقوق نن پورته یي حقوق د واده من کمل ازالک ولا كاني ما تساوي ذره سواء ولا ذلك اني ذاك له برابر دي دي اصلاح کے مارا رہنا جت حدیث شریف مطلق بیان شو ولا ان خلقنا من فقوق النكاح اذا قسم ذا حق له نکاح ند ولا تفاوتنهن في ذلك في النكاح تو سرہو شان طلبہ ان نکاح شلون السيدا سرہو شان نکاحا واذا اختار شيء فدہ ااده طریقه و څنګه دا رااده طریقه دا چې د واه ته یو شانت اندازي باندې شاله توا اوسه چې په ترتیب کې یو صلی یا دبل اکر یا یو سه یو سه دبل اکر یا دغه چې یو سه دبل اکر نو د باور په دې کې د لحاظ عدل کین او سمرا سمرا دا د خاون خلقیا ولې بسم الله تعالی د پارا پاندا د برابرایي ولې اختیار فی مقدار الدور اله زوجہ ده ان المستحقه هو التوصیه دون تاریخهم لازم پر چيردانې انصاف دې او طریقه دې انصاف هغه د خپل لازمي واکره بیا وخت چې تسلوي ته ته چې لازمي جماعتي د پاتې شپه دې چره ترشکی حقوق ولسان ته پوره کوي خدا مطلب ما تمنې چې جماعت آزادان دا ولسان ته دې انها تشتي عالم دا جماعت پاپ ته دې ته واني کوي ته دې برابر کارول نه کوي و امکان ته حداهم افراد من القسم ولل عامه ته فكرة تبريدو خطوكي يوحو الرضا أو بلا انزوا ما دا انزوا على حق دريميسة دي أو دا خريو على الجيسة دي بذارك وابلا سردار فانت حديث حليس كراولي دي فدا خريو على حق زيادة دا آمي دا هوينة كمد ولأن حل الأمتي أنقص من حل الخرات دا حلال والي دا دا كمد دا حلال والي دا خرينا د پخې مرتبه کما زیات ده او د امريواله مرتبه کما ده تناقل اماده سنتانه د امريواله نکاح رایته د غوتلاکوانی ختميږي او د وایده تونه باندې ختميږي د پخې ور نکاح قوی ده د غره تلاکوانی ختميږي دغه تونه باندې ختميږي نو نه کاري خوره حقوق زیات په کار دي د امري نکاح کمزورنه حقوقه کم پکار دي خلاوه د من اظهار النقطان فی حقوقه نو لاوی ده یو خبرنه د امري حقوقه کا د شمش په ست وال المقااتب وال المدبرات توملواله لمانظرلك فحقوق پهخصوق ل ترس ک مقااتبا مدبره او م وال دا نفس عملولو شانري انديحقوق دخورري نه کمیم د آن دقة هن نقاائ منډات ولاکران خدي وله حصله هم حاله ت سفره داق په حجر چې د ت کور ک د د سفر دا مثات جوور نهد سا که رضبامان شاه من نه همله چې خاون ځان سرک په سفر بولبینو برد شي د در سفر حالات دا د مشاتی پهڅ مشات برداشوری چکن شي برداشپول اول او لا قراررا نهله تعله علا ده چې دا قاندو شي دا او په درمان کد د تاه چاته مط خپ نه شي پرستا سره بمن خرج پر راته چې دکن قور و سره د من شاهد رحمة الله <سؤال> عليه القرآن مستحقتنا ذا قرآن ذا عزيب ما بين ذا نساء كيف حالت سفر بان ذا جرودا لما رويا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عراض سفرا أقرأ ذا نسمة يكون انبادل استحبابا قرآن ذا عزيب نبي عليه الصلاة والسلام شعورنا على وجه صلوخة نور لا دا مرتدي دا وجودنا نوع ولكن مرتدي الاستحباب دا و ها ذا دا قراندازی مسافر د واجب ده نه را چې دا سفر د سفر, سفر, سفر, لا سفر کی مشقته لدی او راته د مشقته نشي برداشت کوله يا سفر ته ضرورت نه تر کولې او خارج ته ضرورت نشي پورا کوله و ها ذا لانه لا په حالت د سفر کې تخاون باندې د څه ديواله دي نه حقوق نشته تر استېواله حقوق ختم د سفر کې کا سبب توکل دی خو سفر د واجب نه هدا شکایت او د ته هغه د منځ نه لا لتنشی قلیتا انا لغو اللہ اصحب واحدة منهن چه دا صرف سفر بانی ایواز الاشی او زان سر ایوان بوندی دا صحیح لازم ندی چه دا خانہا سفر بانی خدم کرده نخدم کورکین او سفر بانی ایواز الاشام نصف اللہ ایواز تجم رواده دا شان تی ایوب و سلم دوان سر رواده فکزا لغو سا سر بواحدة منهن دا شان دام رواده چه دا لیه خریص سفر بزان سره اوکین ولا يقتسم عليه بتلك المدته يستوان سره يقضى بولا يومه سفر بني تيرا كلا او ज्यादा है न वापस लावे وصابره تقول کی نما مر سفر میں سے درتقات میں بلا ورتے ضمان السلام دائره سفر والے کا بننے کے قصہ بذرت طاری لے سارے قشاب لپاره نہ ہوئے۔ وان راجيت احد الزوجات بترجخت منها لصاحبتها جاوا کڅه رضا ځمندوا یوازې زنانو نه په خپل خدود د خپل حسودانی او خپل مارګرتا دا راواضا یو کله نو څه چې ما خپل حق د کور هاجه بيته داخله ده نه یا خاون کډینه ګنن غاریږي له ان صوره تا بنت جماه تا رضي الله عنها فعدد بزمار جلاله تعالى عنها سألت رسوله صلى الله عليه وسلم أي راجعها نبي رسوله صلى الله عليه وسلم تقول لي شما تواطس رجوعك او ما على طلاق مراكو او ظلد اخطل ايسان من برد بعائشة والكمام وتجعل ان ايوم نوضتها رعائشة الله تعالى عنها ولها ان ترجع في ذلك او دام روالی <سؤال> که دا ایسا زبیت اختل <سؤال> حق مطالبه <سؤال> و کدسه ہوئی که دامیش ما اختل حق حوی تپریخیو وزین بادا زبیت اختل حقوق قرواد مرحق تناوالکوما لئن ناس قادا دا حق انلم یجیب آبادو فلا یسکتو دیدو سو حق ساتذکو جا حق پر و لاواجب تخاون بانینو مدار اسی حقوق پاہوئی با انسا کتیگی بس کریم صلیل رضائی و تکویره سواؤن اذا حسنا فی مدت رضائیتان نصبیه تحریمی داخریه دیبا که مسلا دا ما شمداتویو از رضاعت و او صلیل خبردادا رضاعت و یلکی جو تلوغات کی مطلقی یو پیس کن دیسنینا مرس اللہ من اصبی دیسنینا تج راحت اللہ کده ہر شئی دیتا تلوغات کی رضاعت او پا استناده شخص رضاعه توله که مصد صدیه من صدیه المرآتی فی مدت الرضاع مصد صدیه اللبنا من صدیه المرآتی و من صدیه الادمیتی فی مدت الرضاعه دارا احکلا دماشم دی تای دا مور دا, دا سنید خزنا سنید خزنا تا حالا مورد رضاعه که دا ایمان سو او صاحبین مذبانی دو بس صدی اللہ بنا من صدی الآدمیتی سی مبت رزائی دا ایمانا اتلاحی تا رزائی کے دو اختلاف پرین یا اختلاف د احنافو دا شواسے ہو دے اور جن اختلافا دا ایمان سب اور صاحبین ہو دے دا احنافو اختلاف پرین کے دے چمیقذار دا رزاعت دا سو سمردیں سمرد اقوار کو یبانی خرمت ثابتی احنا فوئی چه که دا اپی دا زنانه دا تلق لالا او کدیر لالا فدیر بانی فرمت ثابتی گی فدیر چه لج او دیر او د شواسو مطلب را چې یو یوزل دوزلہ دریزلہ تلول زلکوری دوش کولدکو یا دمور دا, دا ماشون تا خلق چه سینه ورکولده سرا فرمت می ثابتی گی البته چه تنزو کنی تن قدار ورس داگر نبا دا فرمت ثابتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله کی تنزاؤ نہ جانب راستر شوی دی اور تونس شوی دی نو تری دانہ قامت مطابق دی او یحد شر کی درس را دی صلی اللہ علیہ وسلم ما تا توان المشتکان ولل ایملاجت ولل ایملاجتان نہرانی کی تماشوں باندې درجات و باب کی المسد یوم الطی ورجول احسلام ولل مستان او یوم الطی وراحسلام مسرتوی شدا ما شون پسل تا کا تان دم و دسین نپورا او املاجه ته وي چې دا مور د هغه په خونه کې څنګه وایي چې دوی ته عمل د ماشم دې او املاجه عمل د هغه دی نو د وځره راپي د ماشم په خپل کې ورته سوال یا د وځره د ماشم را خپل په خپل باندې داسره پرمت مساواتيږي نو هغه وځ او د سلو نو سلو وروسته سره راځا مساواتيږي او څنګه سره وساويږي دا له هغه مطلب ده احنا کوئی چې دې دا د کې او قصير را برابر او په دې کې حديث شريف راوړل دي چې لږ اور د پدې په برابر دي ابن عباس نه شا ته پوه شو دا رضی الله تعالی انو چې خلق وايي چې په یو ګټ په باندې فرمات خلق وايي چې په یو ګټ په باندې فرمات ابن عباس یې ورته ویل دي منسوخ شوهره دا یو ګټ منسوخ شوهره او نړۍ په دې کې اذن امار قول سوڑی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انتہا او معال د مسئلے در اضاعت دیترہ ورسیدہ کہ قلیل او کثیر پرے کہ ٹھول محارم ٹھول سرح و مقصادی تیجی کل لگ او کلیر دی او ایا ته درې مچې متلا کر غلې او ماحو کوم الله تي الغانکم تاسو هغه نه دي پتاوس باندې حرامې کوم تاسو نو پېدار کړې وي ودې شاید ته کریم متلا کولای ونجي چې تخریب له غلډه نه نشته یې سره له دې عادی متلا کولای ولې سره زها تراغه نه دی باندې او حديث شری کې متلاکان ته چلاغلې یا احد من الرزا ما يحرم من الناس كما خلق حرانيه کې پنځه کړه چې دا نصب او دا خلک حرانيه کې پنځه کړه چې درځه او وجنا يحرم من الرضا <سؤال> ما يحرم من المسلو كما حرمت صادقيه کې پنځه کړه دا حرمت دي هي صادقيه کې پرځاده نه اللهم تعالى شوان ما نه شو چې کوم حديث نقل کړی دي ابن عباس با ابن مسعود څخه وا رضا الله عز وجل دامن څخه ویلي او آیات مطلق باندې حمل لیکل دي او کلیر دي دلیل استلاش دین اختلافا دا احنا فختل مادین کراوانده ایمان شو دی چه دا رضاعت مودا دا دو دنین کانده او صاحبین شو مودا دا رضاعت دو کانده مثلا د پورا واضح حقل پر کارده کم ماشون شو د دا مور دا سنیل نپای وز کلا د دو کالو مودا کی لساحبین پا قول بانه او جنین کالو مودا چه دا ایمان شو تا قول بانه نو دیر سرا با خورمات رضاعت کاردی تی اګه کما شمه د دې مودې نباظه کمه سلام الله عليه وسلم دغه کال موږ یې وسلام غنیمونه ور یاد کړم چې یا صاحبانو مزل کې دوه کال نه ځا ته مودې ځاړې نه پوز کله نو پدې باندې فرمایته رضاوت و نه تاویتی ډېر خلیفه پوز کې شهري ما ته وښې چې د خپل کوره لاته راځه نه جاوه او ما دا اوی رسنی نه پوز کله نو تاسو چل دا, دا, دا, دا, دا نو ده درجه تنا با آزاد انسان په سیماله ول بلا ضرورت شدید دا زېدې نکروه دي نو نو څخه د نکروه سکلې دي او نکاج تدې باندې نماتي یو ځای د حرمت دparam ودا دو چاله یا جنین کال پر استعمال دا په روانه را او څنګه چې شرکان ته هیڅ څه کېرته کې نکاج نماتيږي جن خلداو ته لګي کرامو ده لمه نو ريدلې چې کوم کا دا په دې دسر له شاته طرف نه ما منځ د دا ولما ځغرانځا دا کوي دا چې دا, کہ دا ملعون کار دی مله من اتا رجلا او امرا اتا فی ذریه دا الله سن زبان ملعون کښه چې هغه شاته طرف نمامل کی نو نکاح نه ماچیږي حکا غلعنت نو ولما سیدت په خبره کوي چې اصل خدا خل نه ساري نو ترتی چې نکاح ماچیږي اړتیا شری په معاملک نو ظلم خصوصه مو دغه په سکول سره رجاءه فرماتل کیږي دا نوڅه مو دا کې اختلافونه صاحبان د ایمان په باندې کالوي ټول ټول ورته ایمان سے یا دې کریمه د دلیل کې به شي او حمله او فساله 30 شهر او حمله او فساله 30 شهره جدي د مور په دا حمل او بیا دا هغه د ريګي نجدا چدل د هغه د ريګي نجدا چدل دا 30 شهر دیش مې است دنين امام سے نے طریقہ دا 80 دا کہا چار کلمہ متو متو کن علیہ او په هغه باندې کوم شي نو دا خزن متو متو کن علیہ داو مستقلم مستقل لږي تاکو کن دا متو متو کن علیہ مستقل مستقل لئی تبسی بیان عامر و زیادنا تمظبا چاله له د دواله لغلی دواله لغلی مځه دواو کړه دے دلاشان ته ته ا دفلان کی تمام باندې قرضه ده او دفلان کی په باندې قرضه ده او دې ته نه کال نه سوال کلا دې ته نه غرامت نه چې واشکو نشي د یوسو له واشکو نشي دبر شولي نو ما څرګنده چې دوړ ته خبرو وکړه چې ما تر کان نه مخکې پیسې نه پیدا کی کال دوار آرا دا د وړ راشي نو خو سره د عربی دا ده چې هر کله تک الله چې ماطور ماطورونهونه ما یو کوم لګي دا دوا او تر عله توای پس آیا دیگرنما تر اجازه دي کینه کله پا گئی وحمل هو تعالی هو ثلاثو شهر حمل اوطال دا دیش مهسته لري دی نو یوته کمراره مخه مایته صنع علیه او حمد ده دی, دی ور پس هو تعالی نو مطلب دا غږ لري چې حمل الله تعالی دیش مهسته پرچار دی او د کاله الله پر دیش مهسته پرچار دی دیش مهسته موعده د معصوم د لویږي د جرا کې الغه بدار چې تا په هممه غ چې د حمل توله م و کا له ا سره مو حمل دو کا له او ع کاله مدرش پر نتیشی کا تقازه خم دابله چې دو نیم کاله مکمل دا د حمل آخرین مو او دویم کا دله دو معه اوس م خدا دی چې د دا حمل مقاده د یو حدیث شریف راه او یک پرېمان ته تیر راغلی دا حمل زیاته مودا د ورته راغلا دا جنا په میه کدار دا دوکی د شوربایم نشی پاتې کېدلی او راوړل دا حدیث شریف مخکې علی زنه نو ته لیکول اشتهونه کې ولې تا خاطر خلک ډېر غیا دا کوم لږه چې کې را تا را سورې چې کې لږه له مزه ده پاره او ته پښتونکی دانی اجازه دغه وکړې راځي ورته دې طرفلې په دې سیاهه دغه لا تاریخې پانا چې څنګه مرته دې پانا پا کوي دونه پیریږي دغه مقدار د عامه شمو د مو پګړې دې نه پاتې کیږي لا یو کالواله د سیبات نه اومه اصلي صلاته ني والو ذل نه ځل اگر ته باندې د بک باندې نو دغه په دې سکند ته راځي څو چرې په دا سري جوړول کې نو دا اجازه دې حدیث شریف راغلا چې نه قضا رحم کم نیخذار اشپک نیشت دیم ندا رضاعات والا موده تخل جبرقرار پاتشونه دیوش میشت دیم صادر چه ایمان سم تاحیده نویی که موده دا, دا حمل دوداله اولی سوییی که دیده که اللہ طاکه دا حمل او دا رضاعات و مجموعه موده بیانه که دا حمل او دا رضاعات و مجموعه موده صمرا دا نو حمل نهو تیسال نهو سلاح و نشهرانه مجموعه موده دا, دا حمل دوش میشي و تقسیم کې نه دخ کار وسی میده شي چې پېم د سر د هر شو پ د میه د حمل اوګې دی اوغو نه هی ش ک د ش راله چې د حمل کممه موده شپږ میشته ده ن شپږې شي کمه موده د عمل شله او دک لپاتې رضااتته شلو دکه لپات د شاده شو رضاتته شو او, داتو جی معولا او دا تو ی او مه د پایاتې تعمتلهولواې داتو والوالدات دا ادمان نه دی. دي یوه ځان اولاده هنه دي باکل اولاد ته په ور کوي تمہارا مورا او کاله غاملې نه مکمل مکمل څه لمن اراده دې مرزا کكما خلق کوره په ور کوي له دوا کاله دې کكما خلق کوره په ور دې دوا کاله دې د لناسه مشومه هغه ختم دې کال پسې خلاصون کې پيل وسکي او که په ور کې نو حق مشوم دوا کاله دې ن هغه د کې واقعدا صلاحات د دو کال پره راغله صلاحو پره راغله دا کله دا دو کال د څه موعده لږه پاراله نه څه نه پاراله او یو حدیث لري چې راځي چې لارې دا بالا حاله دو کال نه بعد راځي ختم فلصحابون د مذهب مطابقه درجهات علماء او مدد وکاله او قامدې باندې فتولا قامدې باندې فتولا ک دو کال لپاره موعده کې او ما شون په اوس کله په دې باندې اورما چې راځات او المسائل ټول مرتبط کیږي او کله کله دا ګول کال نه بعد په یو څکل نو بیا په هغه در جات والا مساله نو مرته کیږي به خورمت رضا ده نه کیوال په اندر راځي دا ګول کال نه بعد دا کوئی څکل حکم चले چې څنګه په ما څوم د شانتی راته هغه ګول کال کې په ډوله باندې عادی نشو او اناره په تاسو پیاړي نه ده خبر کول ضرورت خیر خیره کومره ورته ورته وکه په دوه کال باندې ما شوم ده پاره چا دی سه ده دوه کال نه با دې ما شوم ته په ور دا ځای خبر نه دا نه په خاطر څه کوي د ما کې تېشنه جوازمه انا خلاصونه دا نه لستات وروه له پتو خلکو ته یو څه درې جوړه راځه دا حال تقللو ضا رضای و تسی روو سو او ډ کے راضاوویلکیږي او ظامملکی ی پ حضرانم ده قثریم ص قلیلو راضا و ترهو سو نظ حتی متی راضا ی للق حریم ل پیسکل او ډیر پچکل ل پیور کول او ډیر پ وررکول معشوم ته کداتن نوده د ضاات کی چ دوکان لدي دو سره اورمدننی کا اصابتتي ږي ی تعال کو حم دوسرحمت دنی کا صابتتي ږي۔ امام شاہ صلی اللہ علیہ وی لا اثبت تحریم الا بخمس رضاعتنا دیکی پینززل پچار دین لقولی علیہ السلام لا تحرم المسط والا المسطان والا الاملاجت والا الاملاجتانا یوزل پیراہ کل بزل پیراہ کل یوزل پیور کول بزل پیور کول دیس رقمت رضاعت نصابی تیگی ولنا قوله تعالی احناف وی شعیات کریم متلق راگل دیم و امہات اکملات ارزان کمار او آیا اذا اقواز نبیر صلی اللہ علیہ وسلم من الرجای ما احرم من النصب شکم شیح حرامی گی پنصب کی دنکاب لحاظ بانی اما و خلق حرامی گی دن رجا پن حاظ بانی پنکاب مسئلہ من غیر فاسن بین القریل والکثیر ولیانا الحرمتا و انکانت شبحت الوازیتی اصحابتتی بن شور العظم و انبات اللحمه اټر خدا خدادا چې دا حکم په دې صحابتي کې چې یو انسان جو زبر انسانز بدن سره یوځو وو ځاګرابات کو سره نکاح وشندار سره د خپل جو سره مالک هو ګرځي دا خبره ګنا ده نو اټر مثلا خدادا راغلا په ټینګ کې دا, دا. کو باټې نه خبره ومن ته پته لري چې په دې په یو باندې شو نماز تمرلا لا مشاره مطلق دمر فیصله وکړه چې بس په نه پدې باندې سلام الله تعالی وکړه دا نشو د اوز الله حما دا د تو چې پدې د څه نه حاصلېږي و لواء ان الحرمه وان كانت شبهه الواضيه شبهه الواضيه رضي الله دياك سبدان صحيحه بدل بدل سلام الله وعليها شاغ صادق طواطوالي د ا دقيواني نشور العظم جندي كيو د ا دقيواني بهدا ا دقي جند دي, جوند دي و ان بات الله ما ا طواطقي دو د لحم بان دي سلام لحم دي تي گوبدان کي لكن امر مقتن و ذاه باتينا خبر من قد نشترن فتعلق اله من فعل ارضاءه يتعلق بحكم راجن مسفاي ور و ما راهم بردوانا كم حديث شريفات ده نقل كانوا صلى الله عليه نذات ايات كريمه نرسل نذات ايات كريمه مقابل قران شوذ کا مقابل قران كريمه را ہیں اور سجدہ پر ايات كريمه نزول ہم کے اگلے دعاء حدیث شریفات نذات منسوخ ثم مدت رضائي ثلاثون شهرنا عند عضيحان صلی اللہ تعالی امان صلی شمودت رضائی سکلو دا دیش میشی دا دا دیمان سی مذہب دے وقالا صاحبین وی سنة پانی دوکالت ایلان سولی کہاو آلئی الفتران فتبقاو لصاحبین لبانی دا شمودت رضائب دوکالدام نام شاید رحمت اللہ علیہم دا شانتوش دوکالدام زفر رحمت اللہ علیہ وی سلاث ساقوال اندرئی کالی دا تم تدربا چه پدری کال ته ورته سنت په څنګه کې راغلی دا کار تر ماږي جاته په یو سره وړاندته و په دې اړه دا طرحه معاشم په دې او کال کې پروړې باندې عادت شي ان الله الا حول ولا قوه الا بالله من حال الى حال نوه په یو کال کې معاشم دغه احوال بدل شي او ځکه لفس سره کوم حق ده نه د معاشون د په حق ده او د یو کال کې به هغه ته باندې عادي کې درې کال لپاره خير دې ورکو دي من حال الى حال ته تاسو پدری کال کې شپک بچرا وړي ولا وجب من الزياره على الحولاني لما تفينا بل هو خطوه ختانيه كانه ان سفندي ولاني ديجا خطا هو دي دورا كار روان دی خر به تم كار روان ديغا قال نمبر کي نوک تي واضحو کوم چټي دي واضح کيږه نو او څه ولا چټي ته تاسو چی شوني ده زه طالبان سره وخت دي روان دي ديغه روانه جايا تي ديږي و د <تصفح> خپل طول عربی زواله کې نه وایي دا ولا څطور کوي طول خمسې کې زواله کې نه وایي دا ولا څطور کوي طول خلک بازار کې ورغه وایي کنه واده ورکړم ته باندې راواري چې مې راي په تا قراره کو دلته کنه ورغه وکړم ته باندې راواري بها ته وایي کنه نو پاجا سات نه خبره کول نه پوره کېنه ور کې نه وایي ور وایي وتا نیو نه ولا وځه له چې مې راي څنګه ځي کېږي کوم کې نو کوي دا ولا من زيارة على الحولين لما تبين فتقدر به ذا خبر بيانة الإسلام ولهما ساحبين وي دا دريب كشكي قوله تعالى وحمل وغصاله سلاصون حمل دا معصومه او د هغه د یداواله د کوم نور د هغه نه دا ټول دیش مشتی دي په مودته له حمل اړ نه اوسه ته پځل نو څه مخویل چې حملو او صلاتو شهرن مطلب باشو او څه سال او صلاتو شهرن باو ګرځیدا ځکه معطوف معطوفن علیه باندې کوم اغه نه د تکرار دا چې هر کلمه کلام کې معطوف معطوفن علیه باندې کوم واحد راشی دا دا تعالی سوا شاملېږي نو حملو او ثلاثون شهرا او في صالون ثلاثون شهرا به چا غراي که تاسو خوښوي چې د حمل مواد ټول د یو سالا دا, دا نه دي تیږي دا د په هري شریطه پابید تلام پمدهت الحمل علنا او ستاتوا دا وقت شاهدن ورخد الله ما روان دي و مدته الحملي ادناها سته اشهرنا مدة حمل دهاري كما مدة ثمنة اشهر فاشهر مدة حمل شوني نذكى على دهور پا القارपाج شو فبخيرن تصالح حوالين او بن السلام عليك فلا رزع على حوالين ذا كان بعد رزع ختم شو نحي شرك ريبان تسريلا اذا ذكى على مدة بيدام واشهر اشكام مدة حمل سلام ارجاء السلام امام سيدا بارايا ديلي ول او هدا بتوجيه كاين ان هو تعالى ذكر شيء ما توه که دو اشیر آگل دیم وزرابلو همه او ده اغیده پارم وده بیان شده که سراتون شهران تکی دیم فکانت ده واحد من همه ده کمالی ها ده باده هر یو ده پاره پورا پورا ثابتی گی ده که ما توه ما توفنا علیه سه کم حکم ولی گیدا نو هر یو ته استقلال ملاوی کل اجر المظلومین دینے نے لکاسنگای اوکاسانی ہتا بیان کے دو دایانانہ پارا جس توئی فلکتا فلکتے سے کال با در کو متا سودا و تا ندا متبی نہیں شش پر میں است یوستر میں دبلانہ تا کال کان مستقل دین الا ان وقام المنافسه احداهما فغري الثاني على ظاهره یو دیک حدیث شریف کے نکات راے کہ ده حمل دیاتم و وکالہ حکم اش پر میں چلا تو اگر متا زمانہ بہر فلا بہو پخجہ برقرار پاتسون با غیا ثانی علی ظاهریهن و لانه لا وعد من تغییر الوجایب دین قطع الانبات باللبن با ذکره على فماش محقلیا حولین کامریان قباته راغله ده و سذن خدانشی کېدله چې د امارشون پسند پره شروږي د راشپړ د هغه د عادت پره راغ د پاره دې تشولې نه ثلاثون ذکر اغله له وذالک بزیارهه مدته تعول الصدیق فیها غیره دا زه تواي د څنګه مینه پاره ده چې اده سي دا دا نو رسته ګمې ستې هغه نه بل شه باندې بل ته عام عادت شي فقد جرات دي اړه نامه د حمله و دا ان دعوه چې هغه انامه ولې رحم روانه دي ځکه ان مهاغیره تنا فإن غذا الجنين يغير غذا الرديا چې کوه کما شون د مور په ګړې هغه جنین ولیکي او چې کوه چې په دې کې ترجیه ولیکي او چې کوه چې دغه نخلاص په تفاتیم ولیکي دا, دا د جنین د ماشوم د مور د ګړې د غذا څنګه روانه ده الله تعالی شوم د پاره د مور تهګه د زاته یاره خو غو له په خل نه ورږي هغه له نن پر ځای باندې ورتایي د ماشوم د انو غټي کنده چې پرې کې دا حق الله د فراق نارو کلاو کړه دا په دې وجه باندې چې د ماشوم د هغه ګندلا دا وتر تروان د بلش تروان د بلش تروان دي او الله د انسان خل د فاس ذکر د پاره ته ادا کړي دا مور تهګه له پاک ساتره فراق له په خل نه ورږي ماشوم دا دا جنین دا دا دا زان دے. او دا وی چې دا د جنین د معاشم د مور د ګیر هغې ځانګړې ترتیب ده او دا شاندې درزي ځان له ترتیب ده چې کوم وخت هر خورانه بچي پیدا شي نه غي نه خړي هغه صلاح شو چې زمونږه مادہ کمزورې د کلنی نه کچري دا دا غیاووسه شبرداش کوله نرم خلاص وکړه نرم ما غزاله هغه په اړه پیدا نه چې کوم وخت په وخت کې نه حالات معلوم شي چې وې زمونږه مادہ کوي چې نه غلګله صلاح نور بدلې وتا نو مادہ کوي چې نه پالای باخه لکه موسو ګاتو این نه یزا الجنین یغایر زا ارزی کما یغایر زا الفتیما ولا حدیث محمولن علام ودک الاستحقاق ما تد حدیث شریف و عیادت کریمه ثائل گئی عراقون ز کدار غلی پیاتی کریمه چی دوکا لدی یا حدیث شریف کدار دوکا لغلی راهی مطلب دارے چی دوکا لپدمہ شمحکرہ ماخما قاور ک ول واری او داشپل نشہ هغه سر تبرونا وال ح س محمول على مد الحقاہ او عليه م پر المقعر ببحول ن في کتاب س م د تو اعلم تعلق د ظائہ حریمونہ چہر اللا د مده در کا لتیہ کا ناد کے یو معشم د چاپ کےلا اواسپو سرفرمت د نکان در ک سابق۔ یا رسول الله علیه السلام لا رجا بعد الحصاله چه وزل ماشون دغه ورنکو سیدا درغه نبی دره ختم شو نتاغه باندې وخت عام دره ضعف نو مرکه کیږي ولئن الحرمه لاعتبار دا حرمت خو بنیاد تلې باندې چې دپو نه انسان اعزاز وړيږي هغه ټیګ نه شنه ما چلېږي وذالک فی المدته دا دته ولا یزا سر کې پکما مودا کیږي ای ذل کبیر لا تر بعده چې کومه چې غرش دغه نه کوی باندې تبدیل نشي خاطر ور دی ولایاته ورل کې تان قبل المده ته شرطه تا لاسم یا زنانه کال باز خپل مرشوم دا په یو نه بس باندې کته او هغه ته فراش د بل څه په اوس کې فراز تله وردا سینینہ بند کړه دا ته نورګه تاسو رو کړه دا په دغه کاله نه پرشه د بریښنده په یو کله نه د بیا پر سره پرمختګ کوي دا کار د ګور کالمو دا الله خپل بیان کړه ولا یوته برل پټام قبل المودتی دا دته نه بندا ورته ګور کال مخیرا ال هغه اعتبار نشته ک ګور کال په درمیان کې ان وجهن الله تعالی یزا یکنا وان هو الوسبی چه هر کله ما شون د پینې پروا دی او قراکه نور د لټې شروع کړه به موده ختم شوله په یوه روایت ته مفادیین لې امه او وجهه ان کتا وان شبت له لغاځی وحال یوا هل <سؤال> ز آباد المدته دا گو کالنا دا پای ور بیا واضی کرم فل خیلا دا 90 ریشه وی دي کلا یباحه دا گو کالنا با نشو ته پای ور کال بیا روان دي لانا یباحه ته ضرورتونه دا یباحه دغه دا ضرورت ته جن راغله دي او ضرورت پر ته روان سيلام لکاو نه دغه لادم زکر بند انسان جو دا محترم دي نه دا د حضرت استعمالول به جایز نه دي قال اوخر من رضای ما یحب من نص بالا حدیث الذی شو که بسو